وَمِنْ تِلْكَ السُّورَةِ كَنَا كُلُّهُ سَبَبِينَا بِكَذَا 12 سَتَارِكَ أَشَرِكَ كَذَا يَقُولَ الصَّحَابِيُّ يَا دَاعِ وَي أَمِرْنَا بِكَذَا او نو هینا ان قزا او مینا سنتی قزا اے صحابی دا خبرو کی مون ته حکم کړي شو د دې مونږه من شو د دې نا او مینا سنتی قزا یاد سنتو ندا سره مثله قول بعض صحابه په مشل د قول د بازه صحابه کرام رضی الله عنهم عمر بلال اي شفعل اذانه ويثر الاقامة بلال رضی الله عنه شیو چې د اذان الفاظ دي د اذدي وي او یتار فل اقامت ته کوي دغره دي عمر سره معلومه راشو چې د پیغمبر حکم دی او قالت ام عطيه رضي الله عنها وين عن هين اتباع الجنائز من غ من كل شوو ذا ولم يعظم علينا او په موزور زور نه کړی شوې او لك قال دعبي قلابه ان نس رضي الله من السنهتي وېده سننت نداده دا تا زو وجل بکرا چیکاله پني کاوالي پیغلال السيبي د پاسه د کندي نو اقام عندها سبعن د دې سره بو شپې وخت سيوا تیرې لکه باب نکاح کی تفصیل تیر شو او یقول الراوی یا وے په حدیث کے اند ذکر صحابی په ذکر د صحابی کی بعض اذا سی کلمات د سلور نہ وحیا تسی یرفعو و اذا صحابی دا حدیث پیغمبر پر تا پور تکئی او ینمی هی د فزو و این ای منسوب ای او یبلغ به و اذا خبر پیغمبر علیہ السلام ترسئی ایازی ای وے چهو روایتاً یا روی روایتاً ده پیغمبر نداسی وی لکه حدیث د آراج عن نبی حرین رضی اللہ عنو لا تقوم السا وی قیامت بقائم نشی حتی تو قاتلو قوماً او بجنگی قوم سرسف غار الاعیون چه ری با ورکوٹ ورکوٹ استرگیوی او یو تفسیر الصحابیو تفسیرا تفسیرو کی او تفسیر له تعلق او د دې تفسیر تعلق وی سبب نزول آيا په سبب د نزولات ک کول جابر بن رضی الله له کانه د يهودو يهود تقول شیبه منات امراته من دبره ها چاچراتل رکل بی بی ته په صحبت کې د شاعت طرف نه او خلاف فطرت صحبت وکول نا انا منتا امراتو من دبرها فی قبولها دشاد طرف نی صحبت پزید صحبت کیوکو نو جا الولد احوالا بچے جی پیدا کی گی دستر گی بکاگی کی گی دا دی یہودی و غلط نزدیو نو اللہ آیات رو لگلو چی پزید صحبت کی دی صحبت وی او کشا طرف نی کمخی نی نساكم حرص لكم فعت حرثكم ان شئتم بي بيان زيونه دا فصل السادس دي رات لو كان فل زيونه ده فصل تا سंगाचे मोह हाशी الفصل هل يحتج بالموقوف اايا بالموقوف حديث باني دليل نيويشي او موقوف حدیث دلیل وی وی الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا موقوف لك سنه تعجبك للسحيوي او حسنن حسن كالحسن او ضعيفا يا ضعيف لكن حتى لو ثبتت صحته لكن سر الدين كصحه ثابت شي نفعل يجب العمل به فحدیث موقوف عمل واجب ده والجواب عن ذلك جواب دیندار چې نو لسف الموقوف اصل په حدیث موقوف عدم وجوب العمل به نشوال وجوب د عمل نه پدې لانه اقوال و افعال للصحابه ذا اقوال و افعال د صحابه ودي لكنها ان ثبتت فإنها تقوي بعض الحديث الضعيفة لكثابتشي ندى مضبوطي بعض الحديث الضعيفة كما مر في المرسل لك مرسل كتير شل لأنها للصحابة حال دصحابو كان هو العمل بالسنة أيبا فسنة عمل كله وهذا إذا لم يكن له حكم البرفوه ودع علی شدیل له حکم د حدیث مرفونی اما اذا کان من الذي له حکم المرفوع هر شاده شی له حکم د مرفوعی ندا حجت د واجب د عمل پدی پشان د مرفوعانی د ګوره د صحابیو هغه قول د او هغه فعل د چې هغه په سریکی سنتو ته منسوب وی او راشیر چې تاسو واره استعمال کری چاينه معلومیږي دا چې دا خبر پیغمبر ته رسېږي ته بیا خو د پیغمبر قول حجت دي او د صحابه او د اقوال مبارکې ته وصول لسته وصولو کې مې وي دي شاید حجت ده کنا نه غا تفصيل لدل تم ذکر کو کې صحابي د اجتهاد خبرو کې عقد صحابي اجتهاد وی او حدیث مرفونی او نور صحابه خلافنی بیام خبره ده او کنه دیو صحابیو قولی بل بل قولی د بیا علماء وی چې دا حجت نه ده څه په شی خبره ا دا یو مرفو حدیث او د دین یو خبره ده په اړه د تایید ده صلی الله تعالی علی خیر الخلقه